Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan Pada surah Ar-Rum Ayat 400 um, Maaf Ayat ke 10 Muka surat 405 Tunjukkan cara baca kalimah yang digariskan Basal terhukumnya A'udzubillahiminasyaitani rajim A'qibatalladzina hmm. Anqibat alladziina kalau tak silap saya ya baik saya ambil asa'u an kadzabu kalau tak silap saya macam tu dia punya eh, penyambung ayat tu sebab banyak kali orang tanya asa'u bertamum asli ya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah asa'u U uh, tu ialah mat syib, syibuhul badal. Asa'u. Yeah. Asa'u. U, Asa u. Uh, tu dua harakat. Kalau dibaca pada kalimahnya, uh, U tu dibaca dua harakat. Mat syibuhul badal atau syabih bil badal. Tapi pada kalimah ini, Asa u hukum mat wajib mutasil. Bertemu mat asli atau huruf mat alifu atau ya dengan hamzah dalam satu kalimah. Kemudian ada alif ziyadah. Huruf ini huruf penambahan. Ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Kemudian kita baca dengan... Usu... Eh? Bertemu huruf Mad iaitu waw itu. Dengan Hamzah dalam dua Mad Jaiz memfasil. Dibaca empat rakat atau lima rakat. Yang tadi dibaca lima atau empat. Sama lah empat lima ya. Jadi kalau bacaan sambung... Asa usu. Ha, dibaca asa usu waw mat itu, waw waw pada maksyibul badal tu dihazafkan, tidak dibaca pada bacaan wasal asa usu, macam tu kemudian a, a alif kecil mat bertemu dengan hamzah, dalam dua kalimah juga, matjaiz memfasir juga asa usu aaa ankhazabu, aaa Anka ikhfa' hakiki. Silap saya macam itulah di hujung tu walaupun saya tak nampak. Asa'u Mat wajib mutasil. Usu'a Mat jais munfasil. A-a Mat jais memfasil. memfasil. Anka'adzabu Ikhfa' hakiki. Asa'u'su'a Anka'adzabu kalau tak tahu hukum baca empat atau lima rakyat kesemuanya. Kalau nakkan hukum, wajib mutasil, mak jais memfasil, mak jais memfasil. Berbeda memeriksi pencerahan. Wallahu a'lam.